Kumana Matumaini yangu ni kwamba ho jambo pale pote ulipo unaotekasikia ni ndak sahilia du sanganiro in office inosikia kwamba pitia masafa 8990 hapa Bujumbura na 101 huko mikoa ni ukiwa ni muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika kwanza mktasari waki wafanya vya wa sokola kinama wanatiwa hofu na taka zinazoza gaso kunihumo wakieleza kuwa hali hiyo yaweza sababisha uh, maradhi mbalimbali hususan kipindupindu wafanya wa wawakilishi wa raia wa, wa, wa, wabutelele Buterele walioombwa kuondoka kando wa, wa, ya panako jingwa e, sehemu inapofikia uchafu kutoka jini hapa Butumbura leo wamepokelewa na msuluhishi wa, wa, wa Warundi ili awasaidie kutatua mzozo huo baina ya sere nam nam na muwakilishi wa banki ya Afrika anaeleza kuwa banki hiyo ya vifan bazo zaweza saidi nchi ya Burundi kutekeleza miradi ya maendeleo. hayo Yamefam ya mefahamishwa na muwakilishi huyo bada ya mkutano aliopewa na speaker wa senet uko mkwani gitega kama mutakavzo Muskia katika tarifa hii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengzaidi ambatana na mihaditamati kwa upande wa upili, mitambo ya wa vema na epitasi sindaishimi karibu. Isa. Habari kamili Asikari polisi wanaruhusiwa kujihami wanapoendeshe wa mashambulizi. Hayo ni matamushia musemaji wa polisi anaye hakikisha kuwa mwendesha basikeri aliewawa siku ya jana alipigwa lisasi kichwani na polisi kwenye balabara malumu aveni muinga alikuwa ni mmoja wa kundila wa alifu muendesha basikeri wenyini ya, ya kuyumbisha usalama. Pieri Nkurikiye yaleza kuwa askari polisi huyo alimshutulia risasi mwendesha basi huyo wakati ambapo wenzie walikuwa na nia ya kumponya silaha ya kikazi Panashudi wa lundo lataka ndanila soko ya kinama chijini hapa bujumbura. Badhi ya wafanya biyashara wa soko hilo ya kinama waeleza kuwa na mashaka ya kupatwa na malathi ya nausababishwa na ukosefu wa usafi hususan kipindu pindu. Aida wafanya biyashara hao wafamisha kuwa huwa wakilipa mwezi badha ya muingine kitita cha pesa zinazo husika na taka hizo na tunapo kwenye ukurasa wakijamini kuamba wawakirishwa lai ya wakata ya butelele kiny wakata kinyangonge nanga gara wariot wariot wariotakiwa na selekari kuhondo maeneo, ine o nyumba ya, ya, sinazo pokiwa uchafu kutoka jijini hapa bujumbura wami wami pokiwa wami wami amukiwa kwenye ofisia mo sulishi wakitayfa jumatano hii. wakirisha au wanasema kuruu wanasema wame jila. Wamekuja kwa musuluhishi ili aingiri, aingirie kati matatizo kati ala yao na selekari inayoomba ombwa ala yao kuondoka maeneo hayo halaka iwezekanajo. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misagu. Nizadi ya watu hamsini ikiwa ni watu wazima pamoja na watoto Wakisima kuwa kile wanachomomba msulishu wa warundi edwardu imana Ni kuingila kati ili mradi wa sirikali usitishwe Mradi ambao wanasima kuwa unalenga kuwa ilihali, walijenga sehem hiyo wakifatisha sheria za sirikali Tunamatatizo za mapaksila zetu Wameetua tarifa ya kuamba mwezi umoja tuondoke Ndo sasa i, tusamananisha leo kuwa hapa Tunakuja kuomba msaada. Hatuna fasi ya kwenda. Pale ni nyumbani kwetu tumenunua mchana jua linawaka. Tumenunua le quartier, anapiga saini, shape de zone anapiga saini. Tunalipa vitance kuzoni kama kawaida, Kumeri. tumelipa. Sasa tuoni tutaenda wapi. Wanasema kama ni fausse aleta. Tumenunuwa, watu waleta, wanatupigia masaini. Hawa kutuambia kama ni fasialita. Viongozi walikuwapo, wametupigia saini. Tumejenga mchana, hatukujenga usiku. Mbali na kuwa baadhi yao wanakana kubomboa nyumba zao, pindi kuna kata zingine zinazo zinazosogelea sehemu ya uchafu huo, wakazi wa eneuhilo, wakiwa katika ya utulivu, wao wanaomba WPSM wa nyingine pamoja na fidia. Hatujakataa letani msasi, kabisa letani msasi. Tuko hapa atusaidie. Kama watatupatia ama na kidogo ya kutusaidia mbele ya safaid, tuko tayari. Kama watatupatia fasi Kwenye tutaikana familia yetu, hatutakataa, hatutapigana na leta, leta ni leta. Ndiomana tuku hapa, ili tunaomba msaada. Lakini kutoka hivotu, hatujui tutaenda wapi. Wafanya kazi katika ofisi ya msuluhishi, waliwapokea wakilishi hao ambao nasema kuwa wana wakilisha wengine. Lakini hata hivyo hawakupe wajibu. Jiremike Kenwa moja kati wa shauru wa wa warundi alfamisha kuwa jibu laweza kupatikana na wiki ijayo msulishu wa warundi edwa nduimana akitoka katika ziara ya kazi. Familia miambina hishirini ndizo zinausika na atuwa hiyo ya kusambuwa majumba yao. Nejo Isanganiru ni kiboko yao. Imetimia ni sasawa na dakika 27 Asa Afrika mayakati Sawa na nani na dakika 27 Afrika mashariki Tunaendelea na tarifa hii Walinda usalama wa, wan, wa, wa Walinda usalama wa majengo camping loge Yalioko kandro lambuga ya wanyama ya rufubu Wanaralamika ya kwamba ku, Wanamaliza takriblaon mjezi 40 bila kupata mishahala yao Mukurugenzi ya na Nakulinda mazingira ya musitu wa asili Rufubu yaeleza kwamba Tatizo hilo laweza tatuliwa na i dala ya utalii iliyojenga nyumba hizo mnamo Mnyaka Misita habari hii ni kwa mujibu wa reporter wetu kutoka mkoa Luigi mkoa Muinga kumuradi Diodone Donne Nzeyimana na tutoke huko mkuwani mwinga tujelekeze mkuwani gitega ambapo bank ya Afrika ya maendeleo bad ya eleza kumiliki vifaa ambazo. Zawweza saidi ya vilizio kutilia manane miradi ya maendeleo endelevu ili usainiwa kupitia mikataba tofauti baina ya Burundi na bank hiyo ya kimaendeleo. Hayo yamebainishwa Jumatano hii Mkuani Gitega wa kisiasa na mwakilishi wa wajumbe wa benki hiyo baada ya mkutano wa ana kwa ana na speaker wa Senate Mkuani humo Gitega ila kiongozi huo hakutamua am, am, bayana sekta ipi ambayo itapewa kipaumbele kwenye mkataba mm, huo tumusikilize Gabiru Gaga ni msemaji wa speaker wa, wa Senate akikarimaniwa na Moses Misagu Kwa ujumla, walikuja kutazama miradi ambayo walitekeleza na kutazama miradi mengine ya kupanga ili kulisaidia taifa katika maendeleo. Na famu kuwa wanasaidia katika sekta nyingi toka mwaka alfu moja tisamia stina nane kuna kitita cha pesa takriban bilioni moja za kimarekani ambazo tayari kutolewa katika miradi ya maendeleo ya nchi. Wanatusaidia katika miundumbinu, Maendeleo katika kilimo na ufugaji na kadhalika, kulizungumuzo hata swala la miji, Hapa, mnawana kuwa tuko mkuwani gitega katika mji wa kisiasa Baraza la seneti, ilichukua nafasi ya kwanza katika kwamia katika mji huu. Kuna haja kuboresha mji huu, hasa katika mdumbimu. Pia, katika sekta ya ilimu, nidha hili kuwa kuna haja kuboresha shule za kifundi ili mwanafunzi akihiti mshule, awe na ujuzi wakutosha wakweza kujendeleza. Hasa jinsi kuna ule mradi wa maendeleo ambao utasaidia serikali kundeleza taifa. Nao walikubali kunga mkono na kusaidia katika sekta tofauti za mradi huo. Huyo alikuwa ni msemaji wa speaker la Senate, alikuwa gitafusiriwa na Moses Misago. Na tunapu sariyako mkwa ngitega ni kwamba Afisa Polisi, Luchele, Merkiade, kutoka kabila la Watusi na Afisa Polisi mani lakiza Kristofe wa kabila la Wahutu, ndiyo wameidinishwa jumatano hii na balaza la Senate kuwa viongozi wapia wa idala ya usalama. ni katika kikao cha balaza la Senate kilicho endesho wa mujini kitega leo eh, jumatano Waziri wa usalama na kulinda majanga arege umebunyoni hamefamisha kuwa afisa polisi ruchenge Melikiade Ndiye mkulugenzi mupia wa idala ya polisi e, wakati ambapo bwana mani Lambo na Kristofen Ndiye atakai chukua wadhifa wa makamo Na, tu, na katika ukurasa wa michezo ni kwamba Timu ya taifa ya soka inamba mulugamba kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 ilipoteza ilitoka sali ya mabao matatu ujuma emehi na timu ya Niger kwenye michuano ya mashindano ya kombe la Afrika dhidhi ya vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 ya naofanyika nchini Niger. Katika michuano ya kuzindua lasumi mashindano hayo, timu ya Burundi ilichalazwa mabao mawiri bila na timu ya Super Eagles kutoka nchini Nigeria. Burundi inasariana mchezo wa muisho ambao itachuwa na siku ya ijuma ikimenyana na timu bafana kutoka Afrika kusini. Kwenye kundi A, timu ya Burundi ndiyo inaburua bu, mukia ikiwa na pointi moja wakati ambapo timu ya nije ndiyo ikiwa kireleni na pointi nne ikifuatwa na timu ya ya inchi andarizi nje ikiwa na idadi ya ma, ya ma pointi mawiri. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji katika ukurasa huu wa michezo sina budi ya kutamatisha tarifa hii ya habari shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga na mitango mwanzo hadi tanguo mwanzo hadi mwisho ni mshukuru pia fundi mitambo EPitans ndayeshimie aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo langu jina Jean-Marie Vianingenda kumana Sina Raziada tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi kwa Helini